Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ioana m-a avertizat că nu avem timp, doar trei minute și așa este. Nici nu, știți, nici nu știți de fapt ce puțin timp ne-a rămas. Așa. Împreună cu colegul Răzvan Luțac, am publicat azi în libertatea un material care se intitulează în felul următor. Da. Gabi Firă a numit o șefă a Consiliului de Administrație la Spitalul Filantropia, pe fost consilieră Consiliu era lui Gabi Okay. Ea se numește Alexandra Dobre, are 26 de ani, nicio expertiză pe sănătate, master la Academia Serii și colecționară de patru funcții publice de la spitale la Ciclop. 20, nu e o glumă. 26 de ani, director de spital? Da, dar să nu, ne, să nu rămânem în vârstă, că nu în vârsta e elementul esențial aici. Elementul esențial este acesta. Nu are nicio expertiză pe sănătate, nicio experiență în zona sănătății, fie management, fie zona practică medicală. În schimb, în acest moment, ocupă patru poziții în instituții care sunt uh, aparțin primăriei capitalei sau Consiliul General al Municipiului București, și anume director general al Centrului pentru Seniori al Municipiului București. 2. Membru în CEA la Spitalul de Copii Gomoiu. 3. Președinte în CEA de la Spitalul Filantropia. 4. Membru în CEA la societatea Service, Service Ciclop S.A firma care se ocupă cu repacații de mașini, după cum știm, da? Aceasta este biografia care ne lasă foarte puține șanse și foarte puțin timp în continuare. Și nu glumesc. Adică voi, tu mai spuneți că a scăpat este încă de euro mai devreme. E, lasă, ce câștigăm pe o parte, pierdem nii pe de cealaltă parte. Spitalul la care Alexandra Dobre nicio expertiză pe sănătate, este în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. O funcție extrem, extrem de importantă pentru că avizează bugetele spitalului, proiectele speciale, planurile de dezvoltare unui spital, Consiliul de Administrație asta face, da? Este reprezentantul acționarilor care sunt cetățenii uh, capitalei în cazul spitalului Filantropia. Deci acest spital este cea mai mare maternitate din sudul țării. Uh -huh. Cam 70 de femei în fiecare zi nasc aici, 5200 de femei au născut anul trecut uh -huh. la acest spital și spitalul este în criză pentru că lucrurile astea le-am aflat după ce doctorii ne-au contactat și ne-au povestit că au făcut nenumărate demersuri pentru că primăria capitalei să schimbe conducerea. Pentru că nu mai au dezinfectant, nu mai au medicamente, femeile așteaptă cu orele ca să fie primite acolo în camera de gardă și se spune de către manager lasă să aștepte că sunt la spitalul public. Toate lucrurile astea sunt în documentele oficiale pe care medicii l am înaintea mai departe către primărie. Se tace, de ce se tace? Pentru că managerul este mână-mână cu Alexandra Dobre, Doamna despre care relata mai devreme, care la rândul ei este prietenă bună a, a Gabriele Firea, care a și recunoscut în mesajul pe care l-a trimis către Libertatea la, la răspuns la Întrebări că da, este numită de, de primarul general în Consiliul de Administrație și după a fost aleasă șefa Consiliului de Administrație. Deci, cu alte cuvinte, da. nu mai avem timp. Da. Nu mai avem timp. Dacă lucrurile merg așa, nu mai avem timp. Ca să înțeleagă toată lumea, numirile acestea sunt atributul exclusiv al primarului general sau ele trebuie să treacă prin Consiliul General? Trebuie avizate nu, de cineva? Nu, nu. În cazul ăsta, pur și simplu ajungi în Consiliul de Administrație dacă te-a numit primarul general Acolo nu ești singur, dar sunt mai mulți membri Doi vin de la Ministerul Sănătății Unul vine de la Colegiul Medicilor Unul de la Primarul General Unul vine de la Consiliul General uh -huh. Pe de altă parte, la această frază Nu mai avem timp, stau să intreb pe domnii Care sunt și doamnele care sunt membri ale Consiliului de Administrație Numiri de Ministerul Sănătății, de exemplu Sau de Colegiul Medicilor Cum ați putut să votați șeful Consiliului de Administrație Pe această doamnă E închei, okay, că nu mai avem timp Ne vedem la vot, că... Alt, altă, altă șansă, și alt semnal pare că oamenii ăștia nu pricep, pur și simplu. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan! Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM.